Och så har Vivica Lindfors premiärfilmat i Hollywood. Hennes motspelare är en blivande amerikansk president. Intervjuare här är Åke Falk. Ja, Vivica Lindfors har kommit hem till Sverige efter att ha fullbordat sin första film som heter Night and Tonight Med Med Ronald Reagan som motspelare Och regissör Don Siegel Och ni trivdes med det? Med utmärkt ni var en ung ensemble som arbetade med den har jag hört Jaha, vi var alla liksom sådär lite... Det var alla liksom väldigt betydande för, för oss allihopa. och Vi var lite nya allihopa. Ronald Reagan mm, gjorde ju... Har egentligen bara gjort en bra sak förut. Det var King's Row. Uh, och den gjorde han före krisen. Han har varit i kriget alltså i fem, sex år. Och det här var liksom hans första stora uppgift. sedan han kom tillbaks. Han spelade alltså den unga vetenskapsmannen som... Som, som har epilepsi, alltså dödsstön. Vivica Lindfors motspelare Ronald Reagan blir alltså USAs president 1981. Den första januari införs födelsenummer i den svenska folkbokföringen. Det är sex siffror, födelsetid, plus tre siffror, födelsenummer. Män får udda och kvinnor får jämna födelsenummer. Mellan födelsetid och födelsenummer sätts ett bindestreck. Då en person fyller hundra år byts bindestrecket ut mot ett plustecken. Det tresiffriga födelsenumret blir för övrigt fyrsiffrigt 1967 genom tillägg av en kontrollsiffra. Hela identitetsbeteckningen kallas nu personnummer. 1947 föds några blivande rockstjärnor David Bowie och Elton John- och i Sverige kommer underhållaren Björn Schiffs och operasångaren Loa Falkman till världen. Den stora konstälskaren och målaren Prins Eugen Gustav den Vs bror går ur tiden 82 år gammal. Han testamenterar sin bostad Valdemars Udde på Djurgården som konstmuseum till Svenska staten. En älskad skådespelare går också bort Sigurd Wallén. Och i Miami 1947 dör den italienske gangsterledaren Al Capone som under förbudsåren gjorde sig en förmögenhet på sprit, spel och prostitution. En annan förmögen amerikan, bilfabrikanten Henry Ford, avlider i Dearborn i Michigan, 83 år gammal. Henry Ford grundade 1903 Ford Motor Company. Hans stora succé var den världsberömda T-forden som under åren 1908-2007 såldes i 15 miljoner exemplar. Industrimagnaten Henry Ford var stenhård motståndare till den fackliga rörelsen och han tillät inte heller några fackföreningar i sina företag. Det är inte lätt att vara privatbilist under 1947. Alla personbilar måste, liksom under andra världskriget, ha körtillstånd och privatbilister får inte heller köra sina bilar mellan klockan 18 och 5 på morgonen. Men en ny svensk bil ser dagens ljus. En prototyp som inom ett par år utvecklas till Saab 92. En elegant strömlinjeformad tvåtaktare som har ritats och konstruerats av Gunnar Jungström och Sixten Sason.